Apakah Muslim Imam Muslim termasuk dalam tadlis Apabila tidak memasukkan Muhammad bin Yahya Dalam periwayatannya Oh panjang cerita ni Masalah Muhammad bin Yahya yang tidak dimasukkan oleh Muslim Dan Muslim juga tidak memasukkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari Guru utama dia Iaitu al-imamul Bukhari Ini cerita panjang lah ilmu hadis Saya nak ringkaskan Apabila berlaku krisis Bukhari Dengan, dengan Muhammad bin Yahya al-Zuhli ni soalan daripada kelompok ni canggih Ha. Eh? <tik> Hal lain kena buat. <tik> Jadi Imam Muslim telah mengambil keputusan untuk berpihak kepada Muhammad bin berpihak kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu Imam Bukhari. Bukhari dikeluarkan daripada Naisabur, kemudian Bukhari dikeluarkan daripada Bukhara oleh Khalid bin uh, kh uh, Khalid bin Yahya uh, uh, iaitu abang kepada Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya ni guru Bukhari juga. Dia guru Bukhari di Naisabur. Bila Bukhari balik ke Naisabur, dia sendiri suruh orang ramai sambut Bukhari di taqumu ila ar salih. Bangkit kamu menyambut lelaki salih Bukhari. Kemudian bila Bukhari balik, Bukhari pun mula mengajar Muhammad bin Yahya guru dah di situ di Naisabur. Dan dia dianggap ulama sebagai antara jahabis, antara jaguh al-jarh wa at Jaguh al-jarh wa ta'dil. Bila Muhammad bin Yahya mengajak, Bukhari pun mengajak, of course Bukhari very famous masa itu, ramailah-ramai kuliah Bukhari, sampai penuh lah, katanya sampai naik ke bumbung. Ada kutu, dia suka bertanya soalan, pergi jadi masalah. Dia bertanya Bukhari tentang masalah khalqul Qur'an. Isu khalqul Qur'an, ialah satu isu besar yang menduduk, men, ada kedudukan dia, di kalangan ahli-ahli hadis, kerana ahli hadis berpecah Imam Ahmad baik dengan Yahya bin Ma'in telah berpecah pada akhir-akhir ayat mereka sehingga tak bercakap kerana isu khulkul Quran Muzani dengan isunya sehingga ada orang yang mengkritik alimah musyafi'in tentang khulkul Quran ada orang yang tak berpihak pada Imam Ahmad ramai ulama yang dibunuh dengan stand Imam Ahmad tentang masalah khulkul Quran itu Quran ni, panjang kalau saya cerita falsafah dia, tapi isu ni telah menyebabkan, apa pendirian kita, Quran ni kalam Allah, qadim ataupun hadis, ataupun kalam Allah saja ataupun ni, perkataan ini qadid, jadi, perkataan ni hadis, macam perkataan yang, bismillahirrahmanirrahim, alif la amin, ada suara, ada huruf, ini makhluk, ada kata, tapi asal, itu daripada zat yang qadim, Qadim ni bahasa-bahasa falsafah. Zat yang awal, itu zat Tuhan. Yang beyond time. Yang tak duduk dalam masa. Ini very philosophy, benar ni. A philosophical issue. Jadi, Imam Ahmad mula-mula dia kata, sebagai dia kata, dia kata Qadim. Kemudian mereka hujah. Kalau lah, kenapa dia Qadim? Sebab dia berasyai daripada Allah. Karena setiap yang berasyai daripada Allah itu Qadim. Quran berasyai daripada Allah. Jadi mereka juga ditanya tentang Mu'tazilah mul mula bangkitkan isu yang dibangkitkan oleh orang Kristian. Macam mana dengan Nabi Isa? Kalimatullah al-qad ilal-maryam. Allah dan rohnya yang dicampak pada Maryam. Jika kalimat Allah itu sentiasa kadim, maka Isa itu kadim. Maka setiap yang kadim itu Tuhan. Dan isu ini telah mempengaruhi pemikiran Mu'tazilah. Dan menyebabkan Mu'tazilah menganggap siapa yang kata Quran kadim, dia boleh pergi syirik. Lalu dia hukum Imam Ahmad dari Imam Ahmad akhirnya kata, dia kata Quran kalam Allah dia tak mau campur tapi ulama-ulama fikir di kalangan mereka ialah dia kalam Allah betul sekala kalam zati itu kadim karena dia berasal daripada zat Tuhan zat zat Tuhan zat ni nak terjemah bahasa Melayu macam mana tahulah. zat lah kita kata zat Tuhan the essence of God essence Tuhan maka dia oleh kerana dia di kalam yang asal karena Tuhan itu kadim setiap yang muncul daripada zat itu dia qadim ini perbahasan falsafah kalau mereka timur juga harta alam ini diciptakan dengan kun kun itu juga zat daripada zat Allah kalimah Allah maka akan berlaku ibnu Sina membabitkan isu alam juga qadim sangat falsafah ramai orang terjerat dalam isu ni Imam Ahmad bagi satu stand ulama' hadis hanya kata kalamullah dia tak mau campur dalam hal lain kau tidak terlibat dengan pasal-pasal Bukhari ditanya isu ni, Bukhari ditanya panjang cerita ni saya nak ringkaskan daripada seribu muka surat jadi dua muka surat panjang yang ni boleh syarah lima hari cerita ini. ulama Bukhari bila balik ada kaki pergi dia pergi tanya soalan ni soalan ni sensitif dikatakan Bukhari kata kalimat Allah, ayat Allah itu kadir dia kata, dia kata Kalimah Allah itu uh, Quran itu daripada Allah Adapun suara Kita Huruf Adalah makhluk Betul lah Ahli hadis tak suka Benar ni Pada masa tu Macam nak tiru Sikit-sikit Bau muqtazilah Pada hal tak salah pun Kutu pihabak kat Muhammad bin Yahya Dia gang muqtazilah Macam pihabak kata dia geng wahabi ya?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 dan ulama hadis besar iaitu Abu Hatim Ar-Razi disebut Ar-Razian dua orang Razi dua-dua Razi ni kata Bukhari daif Bukhari teruk kena dia kata daif walahu masalatul lafzh daif dia mempunyai masalah lafaz masalah itulah lafaz itulah. isu tu sehingga surat Muhammad bin Yahya mempengaruhi sufian as dan seumpamanya tak mau mengambil hadis daripada Bukhari. Kerana dianggap ada isu dalam masalah akidah. Bukhari nak pergi ke Samarkand, kemudian bila dia nak pergi sana, orang sana sebelum dia sampai dah. bergaduh dah. Bergaduhlah bukan bergaduh mulut, bergaduh sungguh ni. Tak mau dia main Sehingga dia mati dalam buangan dalam keadaan dia dituduh sebagai sesat dan kafir tu tuan punya sahih Bukhari tu tapi sekarang dia hebat kan tapi dalam sejarah ni dia memang hebat, teruk lah kenal dia naik kuda dia hari raya dia jatuh dan dia mati di rumah kawan dia dia tak boleh mengajak di naik syabur dia tak boleh mengajak di Bukhara dan dia nak pergi neritu mula-mula bergaduh kemudian dia orang kata dah tenang dah ok boleh pergi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 artinya, Bukhari tetap memberikan darjat siqah kepada dia walaupun dia buat kat Bukhari agak teruk, sebab Bukhari tahu dia tak dusta daripada Nabi, tapi dia ada isu dia dia salah faham isu tu, dia ni. Hmm. ini panjang cerita ni, 5 ring ini kenapa yang ambil kelas master dengan saya di USM bidang hadis